За Грициком же Петрик бігав мовце цинятко, навіть коли лютував. От і сьогодні Петрик був у кепському гуморі, тож мудрі діди вирішили, що Грицика з ними Петрик повинні триматися подалі від їхнього гурту. Вже роки не ті, щоб стрибати по деревах, пояснив Грицикові дід Микола. Гато ти, хлопче, забирай своє страхове дло та погуляй десь, поки воно не втихомириться. Тож тепер Грицик сидів осторонь і з нічев'я майстрував калинову супілку. Одну собі, а іншу своєму найліпшому приятелеві Санькові. Взагалі, воронівські хлопці ставилися до Санька трохи насторожено, і було за що то посеред якоїсь гри сенько раптом відійде від гурту, усядеться десь на гробку і ніби починає до чогось прислухатися. Або ні сіло, ні впало, візьмете й скаже, за городищем телиця в болото залізла. Хлопці туди, а воно й справді так. Ще Сенька вважали маминим синочком, бо тітка мокрина його і на крок не відпускає від себе. Та Грицикові до того байдуже. Головне, Сенько вірний товариш і ділиться чим може. То вкрайцем хліб, то шматком сала. І тітка Мокрина теж добре ставиться до нього, Грицика. Он позавчора обідом нагодувала і штанцята пообіцяла справити. Було тихо, вію. Теплий вітерець, неподалік прогулювався Петрик. І то скубав траву, то глухо й коротко на когось ревів. А діди сиділи на пагорбі і про щось розмовляли. Зненацька вони грудками скотилися з пагорба і почимчикували до коней, що паслися в кущах на узлісі. — Ви куди? — підхопився Грицик. «Здається, пан Кобильський їде», – відказав дід Микола і хльоснув свого старого коня, що вже й бігати розучився. «То ти, синку, побудь тут замість нас. Може, тебе Петрик врятує?» Коли наїжджав пан Кобильський, дідам часто діставалося канчуком по спині. «То погано, мовляв, випасають панську худобу, то не там поять, то ще щось». Спочатку за лісом здійнялася Курява. Незабаром з неї випірнуло десятків зо вершників. Попереду в пишних одежах їхав пан Кобильський. Пан, як і Петрик, був сьогодні не в гуморі. Усе сопів, супився і зиркав на свою челі так, що та мимоволі щулилася а Тишкевич взагалі побоювався зайвий раз потикатися своєму панові на очі, тож їхав позаду. Пан Кобильський не просто так вибрався на прогулянку по своїх землях. Коли вже той клятий Швайка твердить, що прийдуть татари, то вони таки прийдуть. Швайка ще ні разу не помилявся. «А від татар потрібно якось боронитися», тому пан Кобильський вирішив зібрати до свого обійстя якомога більше дорослих хлопів, котрі ще не встигли податися в Дніпровській плавні. А заодно і запастися провіантом, бо хто ж його знає, як чинитимуть татари цього літа. Може, пройдуть повз його канівецьке городище, а може й обложать його, аж доки Переяславський староста не збере свого війська. А годуватися чимось же треба? про те, що довколишнім селам теж потрібно якось боронитися і годуватися, пан Кобильський думав менш за все. Та вже їхній, хлопський клопіт. Та й братиме він же не всіх чоловіків, а лише дорослих хлопців. А ще пана Кобильського непокоїло те, що без його нагляду лишалися лайдаки, котрі подалися козакувати бо йому мала належати десята частка їхньої здобичі. А хто це може вирахувати, крім нього самого? Ну, проте сам він не поїде у плавні ні за що. Тож треба послати туди когось із своїх челядників, коли вже той клятий Швайка відмовився. А з самим Швайкою він ще зустрінеться. За закрутом дороги завиднілися пишні присульські луки. Найближче пався гурт «Первісток». Обличчя Кобильського проясніло. «Гарні телички, вгодовані, жваві! І всі до одної належать йому!» Слуги одразу помітили панову посмішку. Хтось полестив. «А гарна! Ой, гарна у нашого пана худобина буде!» «Ну, худобина то гарна, втрутився інший. Але ти краще, ну, на бугая поглянь. Не бугая, справжній вальзевул. Хіба що дим з ніздрів не валить. Від такого і сам король не відмовився б». Пан Кобильський задоволено покрутив рудого вуса. «А тож від такого бугая і сам король не відмовився б. Пас череду хлопчина років тринадцяти. Він стояв поруч з бугаєм і без особливого побоювання розглядав вершників. «Гей, ти!» – гукнув пан Кобильський. «А підійди сюди?» «Не можу!» – відказав хлопчина. «Петрик сьогодні дуже лютий!» І тут з задніх лав вихопився Тишкевич. Як ти смієш негіднику перечити панові? Ти чув, що він велів. Підняв на гайку і в пустив коня. Та не проїхав він і десяти кроків, як бугай виступив уперед і ревнув так, що Тишкевич і не щувся, як його кінь опинився на старому місці. Пан Кобильський Гучно зареготав. Йому вже розповідали, як Петрик заганяв на дерева дідів-пастухів. А ще казали, буцімто Петрик слухається лише одного хлопця. Тільки той може і заспокоїти його, і, мов, пса нецькувати на будького. Оце, охоронець, — відсміявшись, сказав пан Кобильський, — не те, що ви. І він презирливо махнув рукою на своїх слух. «Як тебе звати?» – звернувся пан до хлопця. «Грицик», – відказав той. «Гаразд», – сказав пан Кобильський. «І коли я заберу Петрика до свого двору, прийдеш разом з ним».